Veste de seara. Balaurul lacului. Ani în urmă, pe țărmul unui lac se înălța un castel străvechi și frumos. În acest castel locuia ducele Rudolf, care în acele zile îndepărtate domnea peste oamenii de prin părțile acelea. Ducele Rudolf era un stăpân hain și iubitor de sine. Oamenii erau nevoiți să muncească din greu din zor și până în noapte ca să plătească birurile uriașe pe care el le cerea. Dar apele lacului erau bogate în pește, așa că oamenii nu mureau de foame, pentru că se hrăneau cu peștele pe care îl prindeau. Într-o bună zi, pe când ducele Rudolf se plimba pe malul lacului, văzut mai mulți oameni aruncând undițele în apă. Și această necuvință? Lacul e al meu și nimănui nu e îngăduit să pescuiască în el." Ducele Rudolf avea un fiu pe nume Otto, un băiat de vreo 12 ani. Otto era senin la chip și bun la inimă, iar oamenii îl iubeau la fel de mult cât îl urau pe tatăl său. Cel mai bun tovarăș de joacă al lui Otto era tânărul Edgar, fiul unui sărman etor de lemne. Câteva zile după ce Ducele dăduse poruncă oamenilor să nu mai pescuiască în lac, Otto și Edgar se plimbau împreună pe țărm. Deodată? Se auziră niște voci mânioase. Edgar, tremurând, spuse... Ascultă, e vocea tatălui meu! Ce s-a fi întâmplat? Cei doi băieți alergară la coliba tăitorului de lemne. Acolo îl văzură pe tatălui Edgar, legat în lanțuri, mergând între doi dintre soldații ducelui. De ce l-ați prins pe acest om sărac? Ne, ne supunem poruncii ducelui, tatăl dumneavoastră. Ne-a spus să prindem și să băgăm la închisoare pe oricine pescuiește în lac. La rândul meu, vă poruncesc să dați drumul acestui om, neîntărziat!" Soldații, înfricoșați de porunca răstită cu îndrăzneală, se supuseră fără cricnire. De teama ducelui tăitorul de lemne, luându-și rămas bun de la dragul său fiu Edgar, fugi departe în munții Tirol, acolo unde ducele și soldații săi nu l mai puteau ajunge. Săptămâni de rândul, sermanul tăitor de lemne stătu într-un setuc din munții Tirol. Într-o dimineață, Dintr-o căpiță de fân de lângă el se furișe un șoricel alb care se apropie și început să mănânce firimiturile, care îi cădeau din mână de parcă nu s-ar fi temut de om. Tăitorul de lemne nu-l goni. Oh, hai, hai, vino, vino, par tare flămând, iar eu sunt prea mărât ca să mănânc. Pe când vorbea, teitorul de lemne îi întinse pâinea și brânza, dar chiar în clipa aceea, șoricerul cel alb pieri și în locul său se ivi un străin înalt, cu fața atât de nobilă și de înțeleaptă, încât teitorul de lemne își scoase de îndată căciula, fiind sigur că se află în fața unui rege. Mm. Majestate... Nu știi cine sunt Îți voi spune eu Sunt regele lacului Ducele Rudolf spune că lacul este al lui Dar el greșește Eu singur sunt stăpânul apelor Pe mulți oameni a făcut ducele să sufere de foame Oprindu-i să pescuiască în lac Și pentru a-l pedepsi Am scos un balaur fricoșător din apă strunindul să facă rău în draga țară mm -hmm. Balaurul locuiește acum pe stâncile De lângă castelul ducelui Și a poruncit acestuia să-i dea pe fiul său O tocă de nu Va nimici întregul popor. Ce vești îngrozitoare! Prințul Oto este un băiat curajos și bun. Îi datorezi viața. De bună seamă că nu-l veți lăsa pe balaurul să-l ucidă. Mă voi întoarce de grabă acasă să pierd eu, netrebnicul, în locul lui. Îngăduie ca Balaurul să mă ucide pe mine și ocrotește-l pe Oto. Ești un om curajos și cinstit. Oto nu va pătimi nimic, și o făgăduiesc întoarce pe malul lacului și îl vei ajuta să scape. Vei avea puteri asupra balaurului, iar la porunca ta se va reîntoarce în adâncurile lacului. Teitorul de lemne plecând mare grabă spre lac. Cu cât se apropia, cu atât se auzeau mai tare bocete și vaete amestecate cu un urlet și un în înfiorător. Când ajunse în mijlocul mulțimii de pe țărm, îl văzut pe tucele Rudolf, a cărui față tristă lăsase să se citească cât de mare îi era durerea. Înconjurase gâtul lui Otto cu brațele și plângea amarnic. Stăpâne, stăpâne, care-i pricina acestei zarve? Balaurul cel puternic, pe care îl vezi colo, îl cere pe fiul meu. Dacă nu-l dau pe Otto, întreaga împărăție va fi nimicită. Înălțimea ta nu te teme, am putere să-ți scap fiul de la moarte. Tăitorul de lemne se duse spre stânga uriașă, unde Balaurul se încălzea la soare. Întoarce-te în adâncurile lacului!" Deodată, Balaurul cel puternic se ridică în picioare, făcu o săritură uriașă, sări în apă și se făcu nevăzut. De bucurie, ducele Rudolf zise, Cum să te însplătesc? Mi-ai scăpat Fiul de la moarte, cerem, mi ce vrei și dorința va fi îndeplinită. Cer ca de azi înainte să dai voie oamenilor să pescuiască nestingheriți în apele lacului. Ce inimă bună! Cel care spusese aceste cuvinte, era chiar regele lacului. În timp ce toți oamenii se uitau la el cu mirare, regele lacului stătea pe o stâncă înaltă și, întinzându-și brațele către apele lacului, spuse. Dorința tăietorului de lemne de a-și ajuta vecinii va fi îndeplinită în alt chip. Coastele muntelui sunt pietroase și neroditoare, dar din ziua aceasta voi face ca apele lacului să sece timp de șase luni pe an, dând la iveară o câmpie bogată unde recoltele voastre vor crește din velșug. Regele lacului pierii, dar de atunci încoace... Lacul seacă în fiecare an, iar oamenii au parte de recolte așa de bogate, încât nimănui nu-i mai este teamă că va muri de foame. Ați ascultat Balaurul Lacului, poveste populară. Au interpretat actorii Petre Lupu, George Ivașcu, Ionut Chivu, Ruxandra Sireteanu, Dan Condurache, Mircea Constantinescu.